Du lytter til Radio 247, den originale teleradio. Velkommen til Hitlers Essløer med Jan Kordova. Velkommen til programmet Hitlers Essløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kordova. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk Europa-krig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbrud i Nürnberg,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 Kova Kavala hedder denne finske marsang, der ikke overraskende handler om, hvor hårdt det er at gå på vejen med en tung rifle, og hvor man spekulerer over, hvem man nu skal give sit hjerte til. Det var en af de sange, finske soldater sang under 2. verdenskrig, hvor finnerne var i krig med Sovjetunionen to gange, og til allersidst også med de, deres hidtidige tyske allierede. I 2013 udkom forfatteren Klaas Johansens bog Finland og den totale krig 1939-45 på Gyldendals forlag. Det første værk, der på dansk, giver en samlet fremstilling af hvorfor og hvordan finnerne udkæmpede tre krige under 2. verdenskrig. Klaas Johansen han bor i udlandet, og han havde desværre ikke mulighed for at medvirke. Men til glæde for mange af lytterne, ved jeg, øh, har vi indkaldt kompetent erstatning, og derfor har vi inviteret kommandør, historiker, forfatter og rejseleder hos firmaet Kulturs.dk, Poul Gros, som jo også ved en masse om dagens emne. Poul, du har blandt andet udgivet din egen bog om krigen i Østersøen 1939 45 hvor vi jo tidligere har behandlet også Finland øh, i det program. Velkommen til, Poul Gros. Øh, før vi sådan... Øh, starter krigen øh, 2. verdenskrig set fra et finsk perspektiv. Så skulle vi måske lige øh, øh, finde ud af, hvad er Finland for et land i, i 1939? Det er jo en, det er en relativt ung stat. Den har kun eksisteret i, i 22 år på det her tidspunkt. Ja, vi bliver nødt til at lige at gå en anelse tilbage i historien. Finland var jo sådan lidt i udkanten af Europa. Det har jo været under svensk herredømme siden 1200-tallet, og der har været ført krige fra Sverige og Finland ind i Rusland. I... Øh 1808-9 der blev Finland uh, overgivet, uh, altså omkring uh, midt under Napoleonskrigene, der blev det overgivet fra Sverige til uh, Rusland. Uh, det blev et storfyrstendømme, og den russiske zar han var storfyrste. Så det vil sige, at Finland indgik i Rusland, og det gjorde det blandt andet under 1. verdenskrig. I slutningen af 1. verdenskrig, der får vi, den, uh, der får vi to revolutioner i uh, St. Petersborg, og det medfører et nyt system. Lenin overtager magten, og under den forvirring, der opstår i slutningen af 1. verdenskrig, der løsriver Finland sig med hjælp fra tyske uh, tropper og senere uh, tyske frikorps af forskellige art, så bliver Finland løsrevet og bliver en selvstændig nation. Og det her med Tyskland, den her tyske forbindelse, det er jo også noget, der faktisk også kommer til at spille en rolle uh, senere hen. Øhm, men hvorfor kommer Finland i, i krig med Sovjetunionen i, i november 1939? Altså, det er jo det er kun få måneder efter, at, at verdenskrigen er, er brudt ud. Årsagen er, at uh, vi får den aftale mellem de to udenrigsminister uh, i Moskva, nemlig den tyske udenrigsminister von Ribbentrop og uh, den nye uh, sovjetiske udenrigsminister Molotov. Og Stalin og Hitler står selvfølgelig bag det der, og de har delt Øst- og Centraleuropa mellem sig i interessesfære, og Finland hører med i den sovjetiske uh, interessesfære. Og det der er problemet for Sovjetunionen, det er, at landets næststørste by uh, den, uh, ligger ganske tæt ved grænsen. Man føler sig udsat i Leningrad, uh, i en by på 3,7 millioner mennesker, ganske uh, tæt ved af grænsen er over. Det kunne jo være, at nogen fandt på, at overfalde Sovjetunionen. Stalin var jo godt klar over, at den aftale, han havde med Hitler, det var ikke noget, der var evigt, at der ville nok komme en konfrontation. Men, men, men skulle det så være Finland, der skulle overfale Sankt Petersborg? men det er jo en stat, hvor der er både, hvad vil jeg, øh, 3,7 millioner mennesker. Altså, havde man virkelig forestillet sig, at Finland kunne, skulle angribe Sankt Petersborg og var, var bare for, for, at, at, at øh, Tyskerne ville gå igennem øh, Finland øh, som opmarsområde og, og gå ind af øh, den vej. Så det var den ene af de sovjetiske bekymringer. Og for inden, at, at Sovjetunionen øh, uerklæret overfalder øh, Finland. Der er der gået et. Øh, der har der været et spil, et politisk spil, hvor at, øh, så, øh, russerne øh, har sagt, at øh, vi skal have reguleret de her grænser, og man har givet øh, øh, finnerne en, øh, en mulighed for at undgå krig. Hvad går det ud på? Ja. Med i uh, alt det der, som blev aftalt fra den 23. august, uh, der var, at Sovjetunionen gik ind og tog den del af Polen, som de nu skulle have, uh, når Hitler havde taget sin del, den vestlige del, og så var det de baltiske lande. Der var Hitler oprindeligt interesseret i Litauen, og Stalin uh, han fik Finland og uh, Estland og Letland. På et senere tidspunkt, der får Stalin så også lov til at tage Litauen ind i sin interessesfære. De tre baltiske lande, de får et af gangen i løbet af efteråret 1939 tilbud om stationering af sovjetiske tropper, og, og det er noget, der er svært at sige nej til, så man vælger at sige ja til det, så de får i princippet 20-30.000 sovjetiske tropper stationeret, og man begynder at anlægge sammenlagt. 20 flyvepladser til den sovjetiske Østersøflådes flyveåben. Nøjagtigt det samme tilbud bearbejder man finderne med. Så omkring den 5. oktober af 1939, der begynder bolden at rulle. Finderne gør det, at de ringer til deres ambassadør i Stockholm og spørger, om han kan indfinde sig i Helsingfors äh, eller Helsinki næste morgen. Det kan han. Og han bliver så leder af forhandlingsteamet, som skal rejse til Moskva for at forhandle med russerne, som er kommet med nogle krav. Der har været et lille forspil i det, hvis vi går tilbage til den 14. april 1938, så får, og det, det, det fremgår af bogen her, at der får den daværende finske udenrigsminister Rudolf Holsti, han får et telefonopkald, fra det, vi kan kalde en mellemleder på den sovjetiske ambassade. Og det er jo lidt usædvanligt, at det ikke er ambassadøren, der ringer til udenrigsministeren. Men han vil gerne have en aftale, og han hedder Baris Yatsef, og, og øh, han har så et forslag til uh, den finske udenrigsminister. Han foreslår en forsvars og bistandspagt dække Sovjetunionen mod et tysk angreb uh, mod Leningrad via Finland. Russerne de er bekymrede over de tætte tysk-finske forbindelser, så de ser det som en, en trussel. Det, der er mærkeligt ved Boris det er, at det er jo ikke normalt, at en mellemleder tager et sådan initiativ. Det øjeblik, han får forbindelse til udenrigsministeren, så kan han altså afsløre, at jeg har et tilbud fra Moskva, som jeg kommer med. Jeg er udsendt øh, fra Moskva, og det viser sig, sig så efter krigen, der får fat i nogle dokumenter, der får de identificeret Boris Shatev, og han hedder i virkeligheden Boris Rybkin, og han er ansat i NKVD, altså forløberen for KGB. Men inden krigen øh, kommer, der, der er man jo tæt på. Øh, der har russerne sagt, at, øh, at der skal ske noget her, der skal ske noget grænserevision. Øh, og så, hvad er så reaktionen i, i, i Helsinki? Finnerne regner med, at russerne bløffer, og de er ikke interesseret. Det øjeblik, man får stationeret sovjetiske tropper på finsk jord, så begynder udviklingen at skride for dem. Det er den øh, opfattelse, de har, og det er måske ikke helt forkert. Men hvis de giver efter for russerne og får stationerede sovjetiske tropper på finske jord, så er de ude på en glidbane. Gage Hansen, han beskriver jo også stemningen i Helsinki og i det, i det finske samfund, som sådan lidt 1848-dagene i København. Altså man, man, man, man tror, man kan sagtens klare det her, og, og, og, og, og man, er måske, man der er en selvovervurdering af sin egen kampkraft. Det, det er rigtigt. Og, og sammenligningen er, er faktisk fin. At der er lidt det der med, hvis Gud nu er med dem, og, og man har en retfærdig sag, så er det jo nok. Og der er jo altså også noget, der hedder realpolitik. Uh, og uh, det er der nogle af politikerne, der er jo bekymret for, at der er altså nok noget vægt bag ved det her uh, forslag. Og, og gennem hele krigen, det, det ser vi også, der er der ligesom to hold, der spiller. Der er, der er dem, der er realister, man kan kalde dem for fredsfløjen. Ofte nogen fra Socialdemokraterne og Venstrefløjen, Centrum Venstrekræfter. Og så er der en nationalistisk fløj, øh, nogle gange også øh, enkelte fascister iblandt, som siger, at det her kan man sagtens klare, man kan sagtens stå op imod russerne. Øh, og så er der nogen, der er lidt med i begge dele, blandt andet marskal Mannerheim. des De hier eingeschlossenen den bolcheviken ihre i granaten. Op ja, bolshevistisk øh, panser er blevet nedkæmpet fortæller øh, tysk, øh, uge, den tyske U-revue Sagen Sagen er at øh, vinterkrigen den starter den 3. november klokken 6:50 om morgenen. Og det er altså russerne, der har jo sådan set... Eller øh, altså, Sovjetunionen, der overfalder Finland her, og det er som sagt uden en krigserklæring. Øh, Paul Gros, hvordan kommer det til at udspille sig de her øh, få måneder, som vinterkrigen øh, varer? Ja, forspillet er, der skal vi lige ganske kort tid tilbage, nemlig tilbage til den 26. november om morgenen, Der er en artilleribeskydning af en uh, sovjetisk landsby, som ligger på grænsen, og det synes russerne er en voldsom provokation fra finsk side, og derfor så uh, afbryder man alle forhandlingerne, og den 30. november går man så i krig. Det viser sig jo så at længe efter krigen, der har man så fået dokumentation, at det er sovjetisk artilleri, som har skudt nogle granater ned uh, for at have denne provokation, som man kan Besvar. Hele den finske befolkning reagerer ved at stå bag præsident og statsminister med krigsførelsen, øh, og krigen starter med et bombardement af de større byer, først og fremmest Helsinki, og det er fly, som kommer fra de nye sovjetiske baser i Estland. Det vil sige, at de flyver nordpå fra Estland, tværs over den finske bugt, Og det er og... faktisk hele 16 byer, der bliver ramt? Ja, og det skulle jo set fra sovjetisk side øh, bringe en hurtig øh, fred i stand. Men det sker ikke. Nej, det man ikke er klar over er fra øh, sovjetiske side, det er, at man har undervurderet den finske forsvarsvilje, og så har man glemt at træne sine egne tropper. Man regnede med fra sovjetisk side, at det gik nøjagtigt øh, lige så nemt som... med. Øh, Estland, Letland og Litauen, at når man gav den her trussel om stationering af sovjetiske tropper, så bøjede man af, og så sagde man ja. Så de sovjetiske enheder er ikke øvet i noget som helst. De er ikke forberedt, og der har været udrensninger i den sovjetiske her, og også i flåden i øvrigt. Ganske voldsomme i 37-38. Så tilstanden i 39 er ualmindelig dårlig. Der er en dårlig træningsstandard. Lederne er ikke vant til at træffe beslutninger. Og det menige mandskab kan slåder til kommissærerne osv. Så, så det er ikke samarbejdet gode operative enheder, som kommer i krig. Så sagen er, at tropper, de tropper, tropper får bøllebank af, af finderne i i et omfang, som de slet ikke havde forestillet sig. Og det er vel også her, den heroisme og den øh, beundring, der har været for finerne for fe, for lige siden... Den grundlægges jo sådan set her. Ja, Æ, vinterkrigen er et helt kapitel for sig, og hele den frie verden uh, er i beundring. Amerikanerne er jo ikke særlig imponeret over kommunismen, så de synes, at det var et godt initiativ, finderne tog her, når de blev overfaldet af, overfaldt af Stalins tropper. Uh, men overalt uh, i den vestlige verden er der en beundring for de topofinder, som sætter sig op mod et system, hvor vi jo altså har Stalin og Hitler, som arbejder sammen på det her tidspunkt af uh, 2. verdenskrig. Det mest kendte i vinterkrigen, det er nok slaget ved Surmorsalmi, hvor en meget lille finsk styrke er udsat for et angreb fra en sovjetisk armé, som tæller ca. 50.000 mand. De er delt i to divisioner og går rundt i et område, hvor der er en række søer, og man forstærker sig enheden, man sender et regiment under en oberst, øh, som hedder Hjalmar Silas Vuo, øh, til undsætning. Silas er blevet meget berømt for det her. Der undervises stadigvæk på West Point, altså den amerikanske herres officerskole, i øh, den øh, metode, som Silas har benyttet til at slå russerne. Så med en styrke, som alt i alt tæller, tæller ca. 11.000 mand, der sender han en reserveenhed ned og blokerer for den ene, sovjetiske division. Så går han nordpå med den andre resten af sine enheder, og så bruger han det, som så på finsk slang er blevet kaldt moti-taktik. Moti, det er, det er blandt andet blevet betegnelsen for en rummeterbrænde, men man har brugt det om de her stablede tømmerstokke, hvor man, når man har fælles sig meget tømmer så laver man en stor bunke af tømmerstokke og det er den måde man egentlig gerne vil behandle russerne på man opdeler dem i bunker og så nedkæmper man en bunke af gangen det kaldes kaldet taktik russerne havde det problem at de var ikke forberedt på vinterkrig de kunne kun bevæge sig på vejene finderne var utrolig hårdføre de, de fleste af dem kom jo fra landbrug, skovbrug, fiskeri så det var folk der var vant til at være ude i naturen de stod på ski i det her område. De stod på ski tværs over søerne, som var froset til, og russerne holdt sig på vejene. Så man kunne bruge en forholdsvis simpel taktik med at skære lange kolonner over og nedkæmpe små grupper af gangen. så Det, det virker som en slags udvidet taktik, i virkeligheden. Ja, og øh, da man var, havde meget få våben, så brugte man altså... Det, man havde. det, der er kendetegnet ved gode herfører, det er, at de slås med det, de har. De slås ikke med det, de godt kunne tænke sig og ønske og det, der står på deres ønskesæde, eller alt det der. De slås med det, de har. Og en af de ting, de finder ud af, det er, at hvis ikke vi kan tæve dem militært, så kan vi sulte dem ud, og vi kan fryse dem ud. Så en af de ting, man gik efter fra Fins side, det var at ødelægge feltkøkkenerne. Hvis man ødelægger fældkøkkenen for nogle soldater, som ikke er træne i vinterkrigsførelse, og som skal opholde sig ude i et skovområde, hvor der hverken er elektrisk lys, eller vand, eller noget som helst, og der var op til 49 graders frost, så ødelægger det dagen, hvis du ikke får din varme med. Og det fandt de ud af. Så, så de gik efter de der ting, for eksempel. Russerne havde kampvåren, de kunne ikke bevæge sig i de store områder, de kunne bevæge sig på vejene, og der brugte man noget, som var blevet brugt under den spanske borgerkrig, bensinflasker med en lille væge i, som man kunne kaste efter en kampeovn helt bagfra, så det løb ned i uh, motorrummet. Men sådan en benzinflaske med en lille lunte på, den blev så dybt en Molotow cocktail noget som den sovjetiske udenrigsminister ikke var særlig begejstret for. Men det var en, en anden måde at bruge det. Og så havde finderne jo altså nogle fantastisk gode våben de havde jo altså en stor vandpleks her, som var urustet med relativt simple våben, og så havde de noget artilleri fra øh, primær. Første Verdenskrig. Og der skulle man jo altså bruge massevis af ammunition, og det måtte man så skaffe sig. Jeg mener, man har fået en del ammunition leveret fra Sverige under selve krigen. Men der er nogle sjove tal i bogen, øh, nemlig at finderne affyrer lidt over... 500.000 øh, granater under hele krigen. Russerne affyrer 230.000 granater hver dag under hele krigen. Men det, der er kendetegnende ved finske artilleri, det er, det rammer. Ja, øh, der er et billede i øh, bogen af Mannerheim, som står og snakker med sine generaler, og om i baggrunden, der kan vi se artillerigeneral Vilho Petter og Han var manden bag det finske artilleris succes og han havde lavet tabeller og øh, ildplanlægning, øh, og øh, de brugte simpelthen artilleri som fantastisk godt våben, hvor russerne har brugt deres som en masse indsats. På det her tidspunkt har finerne sådan en slags øh, vil sige, linje, hvor de kan holde et slags fort. Har de, har de, sådan, øh... ja, de bliver angrebet af fire arméer, en op nordpå, den der enhed ved Soermorsalme, som vi lige kan gøre færdig, uh, der får han jo nedkæmpet den gode uh, uh, af hvor han får nedkæmpet den der Nordpå, så tager han så resten af styrken tilbage og nedkæmper den anden division, og den bliver stort set udslettet hele den armé, så Silasvur er en af de få mennesker, der kan prale med, at han har udslettet en sovjetisk armé med to divisioner. Længere sydpå, der har man så et problem uh, i det, at russerne kan gå nord om søen, og de kan gå om uh, Den største finske forsvarslinje, den er sydfor, den er nemlig i grænseområdet mellem Leningrad og den finske by Wiburg, altså på det karelske næs. Der har man lavet en linje tværs over, uh, et stykke nord for grænsen, og der har man bygget nogle bunkers. Molotov siger, at det er en meget et meget vanskeligt system af bunker, som er fuldt på højde med machinol Og det kan man nu ikke helt sige, fordi machinol var nogle kæmpe anlæg med 5.800 store bunker. Her er der tale om 210 ganske små bunkers, og jeg har været rundt og, og, og se en del af dem, og jeg har blandt andet set de der tre bunkers, som, som blev kaldt millionærbunkers. Det er altså ikke et imponerende forsvarsanlæg. Uh, men uh, de har en uh, linje, som bliver kaldt Mannerheim-linjen, uh, den har været, den blev produceret produceret uh, i begyndelsen af 30'erne, og så i sommeren 39, hvor man var klar over, at tingene var ved at spidse lidt til. Der har man haft uh, vandpligtige og frivillige ude og dønge jord på alle de her uh, forsvarsanlæg, som er altså lavet af tømmerstokke og jord, og så er der nogle få uh, betonbunkers ind imellem. Og på det her tidspunkt, der har øh, Mannerheim jo været leder af forsvaret i i Askely i år, og han har jo ligesom alle andre militærfolk jo råbt og på flere ressourcer til det ene og det andet. Vi skal, det er jo også sådan, at hele omverdenen kigger jo på øh, det her overfald fra Sovjetunionen, øh, og, og finderne vinder jo enormt stor sympati øh, fra begyndelsen af. Det har en så small, possible harm to the Soviet Union, a small nation that seeks only to live at peace as a democracy, and a liberal, forward-looking democracy at that. En harmdigerende Franklin Delano Roosevelt, USA's præsident, som jo nok opsummerer øh, verdens øh, holdning til det, der øh, sådan set foregår. Og specielt i de skandinaviske lande er der jo også en øh, enorm vrede imod det, der er sket. 8.000 svensker melder sig frivilligt til, til krigstjeneste. 1.000 danskere melder sig også. De færreste når at komme i krig. Men, øh, men der er jo sådan set, at øh, så de har jo omverdensopbakning. Kan de bruge det til noget, øh, på Kruse? Ja, det, det, det kan de faktisk. Uh, de har et tæt samarbejde med svenskerne, som ikke ønsker som nation at blive involveret i krigen. Uh, og så har de sympatien, de har forsøgt, uh, om der var nogle muligheder for nogle nordiske løsninger, men, men der var ikke rigtig noget at hente i et med Norge og uh, Danmark. Uh, men uh, fra svensk side kan man godt. Der er planer i Frankrig og Storbritannien om at komme finnerne til undsætning. Og det kan man jo så spekulere bagefter på, hvad der kunne være kommet ud af det, hvis man var kommet i krig med Stalins Rusland. Men krigen når at slutte den 13. marts, inden de britiske og franske styrker helt er klar til at tage afsted. Men det, det er et spørgsmål om ganske få dage, før de var sejlet fra uh, Skotske Havne rundt om uh, den norske kyst og, og ned. Og øh, der, kunne man, der er forskellige planer, men den ene af dem, det var at gå i land i Nord Norge, gå tværs igennem Nord Norge ind i Finland, ødelægge Malmlejerne, som leverede alt, øh, alle råvarerne til den øh, tyske sværindustri, og så øh, gå videre til Finland og hjælpe finnerne i deres kamp mod den sovjetiske overmagt. Men krigen slutter. Hvorfor slutter den? Finnerne løber tør. Det er en nation på 3,7 millioner mand, som er op mod en nation på 160-180 millioner, og Stalin er klar over, at de tropper, han har sat ind, de er ikke gode nok. Så der bliver sat nogle elite -enheder ind uh, fra herren og fra uh, den sovjetiske her flyveåben, uh, og uh, det tal, uh, som modstanderne kommer op på, er ikke noget, som uh, den finske her kan klare. Så artilleribombardementerne bliver uh, uh, meget koncentreret mod de finske linjer. Man bliver nødt til at forlade man har ham sig tilbage, og til sidst så er Vyborg truet, eller vi på det. Vi bor på dansk, ja. og vi bor på dansk, ja. men vi ikke tager fejl, <laughs> hvor det ligger. Uh, men uh, uh, til sidst uh, så uh, går russerne jo altså også ind i Vyborg, og uh, så uh, får vi uh, freden. Uh, den bliver forhandlet den 12. Uh, og den 13. Mart, altså underskriften kommer, hvis først den, øh, øh, den 13. om formiddagen, og der bliver der så en våbensdelstand fra midt på dagen. Og øh, de øh, finske tab er på 27.000 døde og 44.000 sårede, hvorimod russerne lider et enormt tal. 130.000 øh, døde russer og 270.000 sårede. Det er jo det er jo en enorme tal, og selv for russerne, de, de, det er jo mærkbart, øh, så mange test, de får. Øh, men det er også mærkbart for, for de finske tab. Øh, russerne, de stiller jo så også nogle territoriale krav. Man mister Karelen, øh, man mister Petsamo. Øh, og hvad er Petsamo? Og, og så stiller de krav om base. Ja, hvis vi lige tager Petsamo først, og oppe i øh, Ishavet, eller øh, der har vi det, der hedder Fiskerhalvøen, øh, øh, og... Øh, Uh, den er delt i to, og finnerne har den uh, vestlige halvdel, og den vil russerne gerne have. Uh, så i denne her omgang, der får de uh, fiskerhalvøen, men ikke selve havneanlægget, så finnerne har stadigvæk efter vinterkrigen adgang uh, til uh, barnsavet. I 1941, A date which will live in information. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the empire of Japan. Du lytter til Hitlers Æsløre på Radio 247, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag, der taler vi om Finland og den totale krig i 1939-45. En bog, der er udgivet af forfatteren Klaas Johansen på forlaget Gyldendag i, i, i 2013. Og vi taler om bogen med. Kommandør Poul Grus som jo som ved en, he en hel masse om, om øh, de krige, som, som Finland udkæmpede øh, under 2. verdenskrig. Hele tre krige øh, var det. Og vi er ved at å, å, å være i mål med, med den første krig, som var øh, vinterkrigen 1939-40. Og øh, det får også den, øh, det resultat, at øh, en masse flygtninge, faktisk op mod 12% procent af befolkningen, simpelthen øh, må må forlade det karelske næs. 430.000 mennesker. Der er en masse børn, der bliver sendt til skandinaviske lande. Blandt andet børn kommer. Der kommer 4.000 børn til Danmark. 400 bliver efter krigen, jo øh. og, og, og så, så det får jo nogle enorme konsekvenser. Også fordi det her område jo... Det er jo ikke noget ligegyldigt område, det er faktisk nogle af de mest industrialiserede områder overhovedet i Finland. Ja, en del af den finske industri ligger omkring i Buruxi, floden og der er blandt andet stor træindustri og der er papirindustri. Så det mister man, og man mister altså også produktionsapparatet. Det er med i fredsaftalen, at russerne vil have det maskineri, som står på de fabrikker. Ja, vi hører her en særlig finsk udgave af den tyske soldater sang Erika, og nu har den ombejlet pige i stedet fået et mere finskklingende fornavn, nemlig Karina. For nu begynder en fase, hvor Finland på meget kort tid politisk og militært tilnærmer sig Nazi-Tyskland. Der kommer et tysk-finsk samarbejde i kølvandet på, på vinterkrigen, på Grose. Hvad, hvad er det, der sker? Hvorfor er Finland nu gået hen og blevet interessant for, for Tyskland og omvendt? Ja, der har som tidligere nævnt jo altid været nogle gode bånd mellem øh, Finland og, øh, og Tyskland, øh, og øh, finnerne får lov til at købe ind med militært isenkram fra øh, tyskerne. Og øh, Hitler har på det her tidspunkt jo vedtaget, at øh, han skal jo nok have en krig snart med Stalin, øh, så øh, det kunne være, at finnerne kunne hjælpe med øh, der, og de har jo vist sig særdeles øh, dygtige. Så finderne kan købe ind der, de har en ny situation, de bliver nødt til at anskaffe noget mere arterie, stille nogle enheder op i deres grænseområder. Deres grænser er blevet svære at forsvare nu, efter de har mistet den, øh, det karlske næs. Det vi hører her, det er et stykke fra førstesatsen af Jean Sabelius' karelske suite, skrevet i 1890'erne, som led i den nationale vækkelse af, af Finland, hvor Karelens historie, myter og folkesavn spiller en særlig rolle for den finske nationale bevidsthed. Stykket det beskriver Hertunarimon, der i 1300-tallet var den første hersker over karelen. For karelen, det vil sige det karelske næst, som man havde mistet i vinterkrigen og Østkarelen, som jo ikke havde været en del af Finland indtil da, spiller en stor rolle, fordi sværmerier og drømme de stærkt nationalistiske finske kredse havde for skabelsen af et stort Finland, der skulle række fra søn og så helt op til Hvidehavet. Karelen og de her store finske sværmerier og Østkarrelen på Grus, kan du komme nærmere? Hvad, hvad, hvad er det for nogle idéer? Ja, der er jo nogle finsktalende befolkningsgrupper og nogen, der er sympati for øh, Finland og måske knap så meget for Stalins øh, sag. Så det øjeblik, hvor man kan komme ind og i en konflikt, hvor man kan genvinde de tabte områder, der kunne man måske regulere sine grænser og gå over mod øh, rundt om søen og over til Onirga-søen og skaffe sig nogle områder der. Så da krigen starter, der er det det, vi ser. I mellemtiden så har tyskerne givet tilbud om at uddanne den finske militære elite. Der har været en tradition, der er noget, der hedder jægerbevægelsen. Der går vi også tilbage til enheder fra 1. verdenskrig, og det samarbejde om at uddanne finner, som indgår i tyske enheder, det genoptager man. Så kommer der et tilbud, om man ikke skulle have dem ind i et SS-regi, og det bryder finnerne sig ikke om. Det er før, SS bliver rigtigt for alvor kompromitteret. Men der når at komme en enkelt bataljon fra Finland til uddannelse i Tyskland, men den trækker man tilbage i sommeren 1943, og så bliver den indrulleret i finske enheder. 25. i øh, juli 1941, der starter det, der hedder fortsættelseskrigen på Gros. Hva, Det er, Finland, er det Finland, der angriber Sovjetunionen, eller, eller hvordan spiller det sig? Man har i nogle måneder samarbejdet meget tæt med tyskerne, og øh, en del af holdstående finner kender til øh, Hitlers Barbarossa-planer, øh, den finske flåde som er relativt beskeden, modtager uh, et antal tyske miner. Så de finske ubåde, de afgår den 20. altså to dage før krigen starter, der afgår de uh, til uh, den estiske kyst. Og uh, den 22. Uh, juni, den dag hvor Tyskland starter krigen, der lægger man miner. Så de ubåde, der vender hjem til Finland, de bliver holdt isoleret af skadestiften. Og uh, officielt indgår Finland først i krigen den 25. Og det vil sige, at man angriber over de so nu nye sovjetiske grænser, og man angriber ind i uh, de nordlige områder sammen med uh, tyskerne. Hvordan går det? Finnerne har jo sådan set ønsket at støtte den finske sag og ikke den tyske sag. Uh, de er redselslagene over Goebbels' proklamation hvor den 22. juni meget tidligere om morgenen, der går Goebbels i Tysk Radio og fortæller om angrebet på Sovjetunionen, og han nævner Finland 13 gange i sin tale, og det er noget, der kommer bag på de finske politiske ledere. De prøver at holde en neddæmpet uh, politik. Det her det gælder om at uh, få uh, støtte uh, det, man, uh, den sag uh, med at få de tabte områder tilbage. Men det går jo over stok og sten. Hvorfor har man så stor succes? For der har man jo. Vinterkrigen var i visse henseender en velsignelse for den sovjetiske her, fordi det gav dem en chance for at forberede sig til den konflikt, som måtte komme med Hitler. Så man har fået gjort visse tiltag, men generelt må man sige, at den sovjetiske her er i en redselsfuld tilstand den 22. juni, og man har ikke forberedt sig på et angreb, og derfor er der nogle enorme tab i forbindelse med de første tyske aktioner, specielt nede på den centrale del af fronten, hvor man i de første måneder tager flere millioner tyske, flere millioner sovjetiske krigsfanger. Det er knap så mange op nordpå. Helt oppe i det nordlige område, der er det meget, meget svært at kæmpe, og der finder begge parter ud af, at bevægelserne i terrænet oppe i det nordlige øh, Finland, øh, i den nordlige del af Sovjetunionen. det er meget vanskeligt. Men i hvert fald blev fronten skubbet nedad mod Leningrad, og vi skal nu høre øh, en lydoptagelse fra sekundleutnant Weiko Itkonen, som her den 21. september 1941 ved midnat, der står han kun få kilometer fra det belejrede øh, Leningrad. Hyvät kuuntelijat, on kirkas keskiyö, kun me nousee teräisen torniin, täällä Karjalan kannaksella seuraamaan Pietarin, Neuvostoliiton toisen pääkaupungin paloa, suuralaistaaksuus ja rautaisen rautaisen saartokenttarenkaan sisäpuolella. Tykit jyskävät ympärillä, Pietari palaa, Pietarin kaupunki valmistautuu tuhonsa rautaisen panteensa sisäpuolella. Täältä avautuu tänään herrassaan ihmeellinen, harvinainen näköala. Lännessä ja pohjoisessa liittyvät sitä komeimmat revontulet. Koko taivaan kansi on sillä suunnalla vihreä, luokan suuri, imalteleva ilotulitus, elämä ja luonnonvoimien symboli. Ja tuolla edessämme, silmiemme edessä, jalkojemme alla, muutamien kilometrien päässä palaava Pietari... Sekundt-leutnant Vejko Itkonen, han fortæller, at, øh, at han sidder op i et tårn og betragter byen, der, der brænder af. Og det gør den samtidig med, at der er mod nord og vest, der er nordlys, og det giver sådan skyerne et, et grønt lysgær. Og samtidig så ser han sovjetiske lyskaster, der farer hen over himlen, over øh, byen. Og vi kan jo selvfølgelig, selvfølgelig høre kanontården fra finsk artilleri. langt går finland i forhold til, øh, finske tropper i forhold til Leningrad, øh, Pongros? Ja, den 8. september ja, de tyske tropper, de har, de har omringet Leningrad. Så den eneste vej ud af Leningrad, det er hen over Ladugasøen. Så finnerne står nord for på det karlske næs, men Mannerheim har været klog nok til at sige, at de finske tropper går ikke længere end til Sistødrejtsk, som er den gamle grænseflod mellem Rusland og Sverige. Det var der, Finlands grænse gik af 1939, da krigen startede, Længere går han ikke. Det vil sige, at han vil ikke hjælpe Hitler med at erobre Leningrad. Altså, det må tyskerne selv gøre. Og der er i bogen et uh, interessant citat fra det borgermand der har uh, lavet nogle teater. Martin Bormann som Hitlers sekretær. Han siger, at Leningrad er omringet, føreren vil udslette byen, uh, og så vil han forære området til finderne. Hvordan går det op på, i, på, på Nordfronten? De, Tropper, som stod oppe i Nord-Norge, tyske tropper, som stod i Nord-Norge, de bliver øh, sendt længere øst på sammen med finske enheder, og så går man over mod Murmansk. Hvad skal man der? Der er to ting. Der er nogle nikkelminer i den nordlige del af Finland, som er vigtige for den tyske våbenindustri, og så er der en jernbane, som går fra Murmansk og sydover, og den kan blandt andet forsyne Leningrad. Så hvis man skærer den jernbanelinje over, så øh, vil man altså bidrage til, at situationen i Leningrad bryder sammen. Hvordan ser de allierede på det? Der kommer besked fra USA et diplomatisk pres på Finland om ikke at bidrage til, at Leningrad falder eller til, at øh, jernbanelinjen øh, fra Murmansk bliver sævet over. Og på et tidspunkt, der er det noget det, det er usædvanligt, der sker, at en, den ene demokratiske stat, Storbritannien, erklærer en anden demokratisk stat, Finland-krig. Der er ganske få eksempler på det, og det sker altså. Ja, den 6. december 1941, der erklærer Storbritannien krig mod Finland. Der har været en enkelt aktion oppe i grænseområdet. Man har lavet et angrebet med fly fra hangarskibe mod Kirkenæsområdet, og også lige været inde over en øh, finsk øh, havn øh, i, i løbet af, det var den 31. Okay. juli øh, 41. På et tidspunkt, der øh, skal Marschall <trykker> Mannerheim, han fylder 75, og øh, han får en, øh, en flyttelsesdagsgist øh, i, i 1942. I skal høre her, hvem, hvem det er. selv ikke så, er ikke så større, Jeg har er Im hätten wir das nicht gehabt, natürlich hatten wir eine Eindruck, dass sie gut gerüstet waren, aber so wie sie im Wirklichen, und jetzt ist so gar kein Zweifel, was, was, sie hat, was sie hatten in ihren Schilden. Das, das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die äh, Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat, Adolf Hitler, han har startet sin, maskine, sin flyvemaskine, og så har han fløjet til fløjet til Finland. Og her er han i den så vidt jeg ved den eneste lydoptagelse, hvor han taler sådan en stille, roligt, øh, almindeligt øh, småsnakker med Marianne Mannerheim. De og diskuterer øh, Russernes øh, øh, panserreserver, øh, som har overrasket Adolf Hitler. Uh, han blev ved med at og, og, og, tyskerne bliver ved med at ødelægge sovjetisk panser, som de fortsætter med at komme. Hvad? Hvorfor tager Hitler til, til Finland? Han, han tog ikke ret mange steder hen på, på, på visit, men øh, pludselig så skal han til Finland og, og sige goddag til Martin Mannerheim, og de fører den her samtale på tysk. Ja, Hitler var ikke meget begejstret for at flyve, og han var ikke meget begejstret for at komme ud omkring, ja, så han ville hellere blive hjemme. Men Mannerheim bliver 75 den 4. juni 1942, og han øh, har brug for Finlands støtte. Og der er en lille historie, som knytter sig til det her besøg, Uh, der er ingen, der ved, om den er rigtig, men Mannerheim sætter sig tilbage under det her møde og tænder en cigar. Alle ved, at Hitler er fanatisk ikke ryger. Og Mannerheims måde at måle det her på, det er, hvis han beder mig om at holde op, så er han kommet for at tale ned til mig og beordre mig noget. Hvis han er kommet for at bede om noget, så vil han være ydmyg, og så vil han ikke protestere over cigaren. Så Mannerheim tænder sin cigar, og der kommer ikke nogen reaktion fra Hitler. Så det vil sige, at han, han har brug for finnerne, og øh, det får han jo i endnu højere grad, fordi øh, den 2. februar øh, 1943, der er det endegyldigt slut øh, for tyskerne ved Stalingrad. Og øh, det er jo sådan set ret afgørende, fordi fra for det tidspunkt, der leder finnerne efter en, en vej ud. Ja. Der er de klar over, at det er måske den forkerte hest, man har holdt på. Så man prøver at holde de nationale finske interesser for sig, og ikke blive fittet ind i nazisme og krigsforbrydelser på tysk side. Så man har en meget national holdning til alle problemer. Men man kan jo ikke bare melde sig ud af det hele, for der er et afhængighedsforhold. Finlands beliggenhed på det tidspunkt af 2. verdenskrig gør, at det eneste sted, man kan få forsyninger fra, det er Tyskland. Sverige kan ikke overtage forpligtelser for Finland uh, uden selv at få nogle enorme indrømmelser via Tyskland. Svenskerne forsøger også at holde en klar distance. De har stor sympati for finderne, men svenskerne skal ikke roes ud i noget som helst. Det politiske i, på det her tidspunkt den er jo, at man har en, en pro-tysk regering, og på, men man taler jo sammen sådan frem og tilbage i, i Helsinki, og, og, øh, og så sker der jo pludselig øh, rigtig mange ting, fordi øh, man har brug for tysk, øh, tysk våben, også fordi at, øh, at russerne jo sådan set øh, starter en, en sommeroffensiv i, i 1944, hvor man også bomber Helsingfors igen. Øhm, man er, man er knep. Øh, man har brug for tyskerne på den, ene, på den ene led, man har brug for tysk våbenhjælp, øh, fordi, øh, men på, på den anden side, så, øh, så er man klar over, at, at tyskerne er ved at tabe krigen. Det er jo et, et, et, et dilemma. Der er nogle fredsfølgere ude, og tyskerne får opfanget, at man får de her fredsfølgere. Man tager indlægningsvis kontakt fra fin side til den sovjetiske ambassadør i Stockholm, og det er madame Alexandra Kolontaj, og hun formidler så kontakt til Moskva, men der kommer ikke noget ud af det første sæt forhandlinger. Men den tyske reaktion er, at man fryser al hjælp til Finland, og det er på et tidspunkt, hvor man er meget på sokkerne med materiel, så finnerne lover så ikke at kontakte russerne mere omkring fredsforhandlinger. Så sker der det, de allierede går i land uh, i Normandiet uh, den 6. juni. Den 10. juni, der ved den tyske generalstab, at det her, det var ikke en vildledning, det var ikke en lille operation så at det her, det er invasionen. Uh, og uh, den 9. juni, der starter den store sovjetiske offensiv. Og det er formentlig en afledning. Man laver en kæmpe offensiv ud af Leningrad, som er blevet befriet i januar måned. Leningrad var omringet i knap 900 dage, men den 14. januar, der starter man en kampagne, og det tager frem til den 27. januar, så er Leningrad befriet. Manden, der er leder af det, det er Marshall Gorvarov. Han er blevet udnævnt til Marshall i forbindelse med afslutningen af Leningrads belejring. Han er også ansvarlig for fronten mod Finland. Den 9. juni, som sagt, der rykker de sovjetiske tropper frem, og det er en afledning. Fordi længere sydpå, der er man klar til en kæmpe operation, som Stalin har lovet i forbindelse med invasionen i Normandiet. Når den kommer, så vil han lave sin sommerkampagne. Sommerkampagnen var planlagt til den 20. juni 1944. Den bliver forsinket 48 timer, men den 22. juni, og præcis på treårsdagen for Hitlers angreb på Sovjetunionen, så kommer det største sovjetiske angreb nogensinde. Det er, den har til formål at udslætte den centrale tredjedel af de tyske styrker. Og i løbet af tre uger, der eksisterer uh, de tyske enheder, som indgår uh, i og uh, gruppe center, de eksisterer simpelthen ikke mere. Russerne paraderer vis af fanger gennem først menneskes og bagefter i Moskvas og man sætter vandvogne ind bagefter, at de er passeret for symbolsk at vejene. Men inden da, der har vi det der kæmpe angreb, som rykker frem mod det karelske og også rundt om øh, Ladugasøen, sådan at de finske grænser igen er truet. Hvordan klarer finnerne så der? Den 22. juni, der lover von Ribbentrop at komme på besøg. Han kommer på besøg den 23. juni, og der får man så noget våbenhjælp, øh, og man sender også en øh, flygruppe afsted, øh, 100 øh, jagerfly. Øh, øh, en gruppe Kulmai øh, heden den, efter den oberste som var chef, men cirka 100 Fokker wolf og Messerschmidt af jager til luftforsvar af området. Så de hjælper finderne, og så sender man tusindvis af Panzerfaust og Panzerskrik øh, og det passer her Det er øh, nogle øh, våben, bazooka nogen til at sætte kampen ud af spillet. Så i tusindvis af dem bliver leveret, så, og finderne gør voldsom modstand. Så det her sovjetiske kæmpeangreb, det bliver altså endnu en gang sat i stå. Men man har lavet en aftale, man har lovet tyskerne, vi bliver inde i krigen på jeres side, man har fået våbenhjælp, og i samme øjeblik, at man har fået stoppet russerne her, og man har fået våbenhjælp, så er der et, pludselig en en mulighed for at komme ud af, komme ud af krigen. Man har, præsidenten har jo så... Øh, han hedder så... Øh, han hedder øh, Risto... Øh, Risto ja. <laughs> han, øh, han har lovet, at øh, tyskerne, vi bliver inde. Så går han af, og øh, så kommer der en, en ny præsident. Og, øh, og det vil sige, at finerne fra løftet, som de har givet til tyskerne. Ja, Mannerheim føler sig ikke forpligtet af det. Og øh, han har øh, kontakt øh, til øh, russerne så, og det er en ganske alvorlig fred, der bliver forhandlet. Og russerne giver ikke ved dørene her, øh, så finderne må gå ind i en meget øh, svær fred for dem. Og et, det vigtigste øh, for russerne, det er at finnerne skal selv bidrage til at jage tyskerne ud af Finland. Og der står 200.000 tysker i Finland på det tidspunkt. Ja, dem tisker. der ikke kan slæbe ud med skibe uh, i forbindelse med uh, selve uh, fredsslutningen uh, og sejle til uh, Estland eller hjem til uh, Tyskland, de må så vandre til Fods nordpå op til uh, over den norske grænse og slutte sig til styrkerne derop. Og det er den tredje krig, som hedder Laplandskrig. Vi skal lige ja. afslutte fortsættelseskrigen og gøre regnebrættet op. 19 september 1944 er der våbentilstand i Moskva. 66.000 døde finder koster den her del af krigen. Man har 150.000 sårede. En kvart million russere regner man med er, er døde. Og med, med tre, et, et astronomisk tal på 385.000 sårede. Ja, det er nogle rigtige tal. Uh, det er de sovjetiske tal, som stammer fra general Krivorshev, som er officielt sovjetisk historiker. Så han er altså ansat nu i den russiske her, og at han, det er hans tal, og vi må regne med, at det er de rigtige tal. 250.000 døde russere. Fenerne skal, skal ud over, og øh, de skal give baser til, til, til, til, til Sovjetunionen, de skal afstå de landområder, som de allerede har afstået i 1940, så skal de betale 100 millioner dollars. Det svarer til i, i, i, i, i, i, i, i krigsskadeerstatninger, øh, og øh, det svarer til 2% af bruttonationalproduktet helt frem til 1952. Det er så i, i naturalier, og varer, råvarer og varer osv., øh, men det er en enorm udskrivning. Ja, og i tilgift til det, så vil russerne jo også altså gerne have nikkelminerne i Petsamo, og de vil gerne have havnen uh, deroppe, uh, uh, Petjenka, uh, uh, som den kommer til at hedde uh, på russisk. Så, så det er nogle meget alvorlige uh, konsekvenser, plus at finnerne står med et problem, at når tyskerne trækker sig tilbage, så brænder de alle byerne af. Så alle byerne i Nordfinland under tilbagetrækningen, det bliver brændt af. Molotov, han udtaler på et tidspunkt, øh, efter alt det her overstået, så hjertet, at vi behandlede Finland, vi gjorde klogt de ikke at besætte det land. Det ville have været et permanent problem. Folk der er stadig, meget er stedige, siger Molotov. De politiske konsekvenser er jo også, at der er et, et regnskab, der så gør op. Der er en masse politiske ledere. Otte politiske ledere, de, bliver, de ryger i, i fængsel, fordi de har gjort forbrydelser mod, mod freden. Øhm, man må tillade kommunistpartiet, den, kommunisterne kommer med i regeringen, der bliver en indrigsminister af kommunist. I mange år må Finland tilpasse sig øh, Sovjetunionen. Øhm, og, og, og i, i det hele taget er det en, en, en hård fred, men det er jo også en, en, en fred, som, og en krig, som jo også får en, en, en, har en betydning for, for den finske selvopfattelse. på Krogs, kort her til, her til sidst. Øhm, hvad kan man sige om det? Hvilken rolle spiller krigen for Finland i dag? Krigen spiller en enorm rolle øh, for den finske befolkning, om man opdrager ungdommen til uh, historien og uh, fortæller uh, om, hvordan man har uh, sat sig til modværge. Og uden de store offer, der ville nationen være bukket under. Uh, så grunden til, at Finland er selvstændig, uh, det er denne meget voldsomme modstand, man har gjort mod overmagten. Så de er stolte af deres indsats. De fejrer der sig selv på nationaldagen, og de fejrer sig selv på den årlige veterandag. Tak til dig, Poul Krust. Vi har i dag talt om Klaus Johansens bog Finland og den totale krig 1939 45 der er udkommet på Gyllendals forlag. Hitler's Asløre er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kordua, og jeg er værd og tager ret i programmet. Du kan genhøre det her program og alle de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Her til sidst skal vi høre hymnen Veteranens Aftenkald, der blev skrevet i 1980'erne af komponisten og krigsveteranen Kallavo Himmelenien. Den handler om tabet af karalen, om krigen, og man skal huske, at rindre kommende generationer om kampen og alle de ofre, der blev livt for fædrelandets frihed og selvstændighed. Her fra en udsendelse på Fins TV i 2016, der blev hymnen sunget foran præsidenten og andre, andre honoratures af den 95-årige veteran Ardermas Ilvo sammen med et børnekor. Tak for i dag. Rannalle himmea lavede, aurinko laskenut on. Kutsu jo soita hundun, taakka lasken laskenut on. Taattoa muistassa silloin, askel joupunut on. Let's set They dance